Unire nu este a unui om singur, sau a unui partid politic, ci unirea cea mare s-a făcut de către toți românii. La mulți ani în România 24 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România și de la Marea Adunare desfășurată pe Platoul Românilor din Alba Iulia la 1 decembrie 1918. Vă spuneam la începutul acestei părți din emisiunea noastră că vom vorbi despre semnificațiile zilei. Îl ascultăm în minutele următoare pe Părintele Profesor Mecea Păcurare. Este o zi mare din istoria neamului nostru, pentru că acum s-a realizat visul de veacuri al poporului român de a trăi într-o singură țară. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea că unirea din 1918 au făurit-o veacurile de avânt zdrobit și de speranță împiedecate. A existat o unire în cugeri și simțiri, în pofida graniților vremelnice care despărțeau pe fiii acelui De aceea putem spune că pregătirea unirii de la 1918 a fost realizată prin mai mulți factori? În primul rând, aș aminti faptul religios, și anume, mitropoliții ardeleni hirotoniți dincolo de Carpas, la Târgoviște sau la București, episcopii de la vad hirotoniți de mitropoliții Moldovei la Iaș sau la Suceava, prin domnitorii români care au ptitorit biserici și mănăstiri aici în Ardeal, cum au fost Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și mai târziu Constantin Brâncoveanu, prin și ardeleni trecuți dincolo de Carpat, unde au întemeiat sate noi cunoscute, sub numele de ungureni sau cu numele satului pe care l-au părăsit de aici din Ardeal, prin tinerii ardeleni hirotoniți la Râmnic sau la București, mai ales în secolul al XVIII-lea, când în Ardeal nu mai exista niciun erarh ortodox, prin credincioși ardeleni, fie bărbați sau femei, care au îmbrăcat haina monahală în mănăstiri din țara românească și Moldova, mai ales în a starețului Paise de la neamța starețului Gheorghe la Cernica în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Și în sfârșit, prin cărți de slujbă și de învățătură tipărite în țara românească și Moldova și care au cunoscut o largă circulație în Ardeal, cum au fost între altele și cazanea lui Varlam, care prin minunată ei prefață în care vorbea de unitatea limbii și a neamului românesc au făcut cele mai bune servicii acestei mărețe, idea, acestui măreț ideal al unității tuturor românilor. Și pentru că ieri noi ardelenii l-am prăzduit pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna aș vrea să amintesc că la pregătirea unirii din 1918 au contribuit din plin și preoții și învățătorii formați în Institutul Teologic-Pedagogic care a organizat din Mitropolitul Andrei Șaguna, dar și intelectualii de mare prestigiu care au fost formați în gimnaziul Andrei Șaguna de la Brașov sau în gimnaziul de la Brat, întemeiat tot în timpul păstoririi Marelui Iarac. În ce privește contribuția directă pe care au adus-o preoții și în genere slujitorii bisericii la realizarea unirii din 1918, aș vrea să amintesc că preoții din țara românească și din Moldova și-au dus o contribuție prin faptul că foarte mulți dintre ei, aproape 300 la număr, au fost mobilizați în calitate de confesori militar și trimiși pe câmpurile de luptă alături de soldații români care urmăreau întregirea hotarilor țării. Mulți dintre aceștia au căzut arătorie, iar alții au fost luați în prizonierat german sau bulgar. De asemenea, 20 de preoți au fost împușcați din dispoziția autorităților de ocupație, fie germane, fie bulgare, în cazul celor din Dobrogea. Prin călugării și călugărițele care s-au înscris ca voluntari în serviciile sanitare ale armatei române, dintre care mulți au căzut la datorie, mai seamă din cauza tifosului exantematic de atunci. Prin câțiva teologi, absolvenți de seminari sau al facultăți de teologie, care s-au înscris ca voluntari în armata română, luptând alături de ceilalți soldați. În ce privește contribuția preoțimii din Ardeal? Aș vrea să amintesc faptul că în data după ce România a declarat război Austro-Ungariei, la 15 august 1916, peste 150 de preoți au fost arestați și aruncați în temnițele de la Cluj, Gârgu Mureș, Oradea, Caransebeș, Segedin sau din alte părți. Peste 220 de preoți au fost închiși, unii împreună cu familiile, în județul Sopron, în regiune îndepărtată din uh, vestul Ungariei de astăzi. Apoi, o serie de preoți români ardereni au fost mobilizați și trimiși alături de credincioșilor țărani care luptau în armata avsburgică să lupte pentru o cauză cu totul străină neamului lor. Unii dintre acești preoți militari au avut un rol însemnat apoi în uh, formarea corpurilor de voluntari ardeleni care vor lupta apoi pentru întregirea neamului. La pregătirea imediată a Marii Uniri și-au dus contribuția de asemenea câțiva slujitori de prestigiu ai bisericii noastre. I-aș cita pe Vasile Lucaciu și Ioan Moța care au fost trimiși de guvernul României de la Iași, unde erau refugiați și ei, într-o misiune în Statele Unite ale Americii pentru a prezenta conducătorilor acelui stat cauza românească. Prin profesorul Nicolae Baland de la Institutul Teologic din Siviu, viitorul Metropolit al Ardealului, pe care Consiliul Național Român, cu la Arad, l-a trimis la Iași, unde era refugiat Guvernul României și unde a avut întâlniri cu principalii conducători politici ai țării de atunci, cerând intrarea trupelor românești din Transilvania și cerând, printr-o scrisoare adresată lui Vasile Goldiș, ca să se convoace de îndată o mare adunare națională la Alba Iulia, unde să se proclame unirea necondiționată cu țara mamă. La această mare adunare de la Alba Iulia, la care au participat, după cum se știe, peste 100.000 de români din toate părțile Transilvaniei, din Banat, din Crișana și din Maramureș, au fost prezenți în fruntea credincioșilor lor și foarte mulți preoți și învățători, iar între, între delegații oficiali s-au numărat 129 de slujitori ai Bisericii, fie preoți, protopopi, consilieri eparhiali sau profesori de teologie. Marea adunare națională a fost prezidată între alții și de episcopii Dimitrie Radu de la Oradea și Ioan Pap de la Caransebeș alături de Gheorghe Pop de Băsești, care era considerat liderul principal al românilor în acele momente. În marele sfat al națiunii române, format din 220 de membri, de asemenea au fost aleși și câțiva protopop și profesori de teologie, consilieri eparhial. Apoi, actul unirii a fost prezentat la București de Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voigot, dar și de doi episcop Miron Cristea, Vitorul Patriarh și Iuliu Hosu. Deci iată că biserică a înțeles să-și facă datoria față de neam în momente cruciale din viața lui, atât în trecut, dar și în 1918, când s-a realizat Marea Unirii. Unire. Aș vrea să adaug și faptul că mulți preoți din Basarabia înstrenată, din Bucovina înstrenată, de asemenea și-au dus contribuția lor la Unirea Moldovei dintre pruținistul cu România proclamată la 27 martie 1918 și la unirea Bucovinei cu țara mamă proclamată la 28 noiembrie 1918 Toate aceste participări această implicare directă a bisericii în viața neamului este un îndemn și pentru noi, slujitorii de astăzi să ne slujim țara cu aceeași credință, cu aceeași devotament pentru că acesta a fost rostul slujitorului bisericii, de a fi alături de popor, alături de păstoricilor. Despre semnificațiile zilei de 1 decembrie 1918 și despre contribuția pe care slujitorii bisericii au avut-o la Marea Unire, ne-a vorbit cânicul părinte Mircea Păcuraru. Ziua Națională a României. Nu uitați că ești romi. 1 decembrie. Nu uitați că ești romi. Ziua românilor de pretutindem. BNN! Ziua Națională a României La Radio Trinitas 4 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Festivitățile de astăzi au început diză dimineață în București, la ora 8, cu ceremonii militare și religioase de depunere de curoane și gerbe de flori, la Monumentul Eroilor militari Români căzuți la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul României din Parcul Tineretului, de asemenea și la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol. La ora 11 a început în piața Arcului de Triumf momentul așteptat, momentul tradițional al par de militar. Acolo se avlă și colegul nostru Diaconul Cornele Nache. La mulți ani. Și bine ai revenit în viața cetății. La mulți ani, Bine v-am revenit, stimați ascultători. aici la Arcul de 3 ca fiecare an se desfășoară parada militară prilejuită de Via națională a României. Parada a început în urmă cu aproximativ 10 minute parada efectivă, semnând declararea pe sub ascul de triunf a blocurilor de paradă, reprezentând principalele categorii de forțe ale armatei române. Spuneam că destinarea parada efectivă a început pentru că astfel manifestările se desfășoară aici de la ora 11, odată cu sosirea uh, șefului statului și uh, intonarea timnului național de centre corul academic Divina Armonie. Uh, a urmat uh, un uh, moment de coroane de flori. Menționez că în timpul uh, intonării timnului național aici au fost... Uh, S-au tras 21 de salve de tuni, după care a început efectiv parada, nu înainte de a fi citite două decrete prin care s-au conferit sau au fost decorate drapelele de luptă ale batalioanelor 2 infanterie călugării și 495 infanterie capitan Ș Ște Ștefan Sover în semn de și aprecierea nasolului profesionalism demonstrat pe timpul participării la îndeplinirea misiunilor asumate de țara noastră în teatrul de operații militare și Zucaristan. Uh, așa cum vă spuneam, în acest moment pe trupul pe triumf se defilează uh, blocurile de, de paradă ale, ale armatei române, uh, este vorba în acest moment de Uh, studenții și de lucrurile de, uh, de parad ale Ministerului Administrației și Internelor chiar în aceste clipe au trecut uh, uh, detașamentele studenților Academiei de uh, Poliție au trecut de asemenea echipaje de deservanți pompieri echipaje, echipaje de salvatori uh, de la Înălțime uh, și de asemenea detașamentul trigății antiteroriste din cadrul serviciului român de, de informații. De asemenea, un alt loc de depilare este format de către cei care asigură securitatea aeroportoară, acest și cargo pe toate cele 16 aeroporturi civile din țară. Primața ceea ce auzim în acest moment este unica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, iar acum, pe deasupra arcului de triumf, trec trei elicoptere din dotarea forțelor Ministerului Administrației și Internelor, și acum urmează și momentul mult așteptat al defilării tehnicii din dotarea forțelor terestre. Avem un răgaz ca să vă spunem că vremea este foarte frumoasă în București, a fost soare uh, până foarte uh, până puțin timp înainte, este puțin omnorat, însă oricum este o atmosferă foarte caldă uh, pentru această perioadă și uh, așa, așa încât uh, oamenii au venit în număr foarte mare, uh, atât viațatului de triunf cât și Actul șasele există atât uh, posițiunea care duce către piața presei cât și cea care uh, merge către viața victorii sunt scătate de oameni iată acum trec uh, avioanele uh, transportor, transportor din, dotarea, din dotarea armatei române. Așa cum vă spuneam foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți copii, cei mai mulți dintre ei foarte striguleze în mâini, un lucru în Ei sunt așezați, dispuși pe, pe marginile și pe pe, pe pe ambele sensuri. Iată, apare Acum, și coloana uh, blindatelor din uh, tehnica de luptă a forțelor terestre. Primul modul este format din 5 transportoare de trupe, de, trupe Pirania. Uh, este vorba de transportul de trupe Pirania 3C, care deschide coloana, uh, un autovehicul de luptă blindat pe roți care se află în dotarea batalioanelor de infanterie din forțele terestre. Vreau să vă spun că acest transportor care este asigură deplasarea pentru un echipaj urmat din nou militari poate atinge o viteză maximă de 105 km pe oră pe șoar, are o greutate de 15 tone și poate traversa cu ușurință Dursului de acolo pe exclusire. Uh, iar să ca acum și al viasele uh, 21 lens că aflate încă în dotarea armatei române este vorba de două formații astepreia, care se luclează acum serul uh, de dasupra nivelul. Și tot acum iată acest piccul piran pe de care vă de apropie și iată, trece pe sub arcul de triuf, și urmează apoi, prin datele de, de luptă, de timp anvii, acelea de exteriuni de luptă într-o mare varietate de teren și relief, de la deșert la zone și pentru perioade lungi de timp, și cu un minim de întreținere. Uh, vehiculul. Ambi, 1865, care e o protecție superioară, ce pot aflate mai demnul în dotarea forțelor părețe, atât pentru echipaj și pentru categoriile de armament și muniție aflate în dotare. Aceste vehicule sunt folosite de militarii noștri pentru... Demontarea sau montarea unor uh, subansamble pentru transport și întrebuițarea unor sisteme de artilerie ușoară, uh, cum sunt lansatoarele de rachete, uh, dar și pentru evacuare medicală sau caracteristică tehnică, poate rula cu o de 32 de km pe oră, pe o distanță de 50 de km, cu toate cele uh, patru roți fără a întrebuița sistemul automat de ușurare al acestora. Uh, iată acum 5 vehicule de luptă puro VAMTAC, intrat în, în descărarea forțelor terestre din anul 2007. El face parte din familia de autoveticule militare din clasă de clasă medie, care în variată trimisată poate constitui o funcțiune foarte potrivită pentru îndeplinirea misiunilor teatrele de operație. Intră acum în viața Arcului de Triunf, sistemul de artilerie la Rom. Uh, sistem interoperabil și cu performanțe la nivelul sistemelor de astilizare aflate în dotarea armatelor celorlalte membre ale NATO. Are o mobilitate ridicată și o capacitate uh, rapidă de deschidere a focului. Acum, uh, în numeroșilor spectatori ajung autostațiile uh, radio Paris și uh, Autostații radio cu staz de pregvență, ce asigură comunicații radio la nivel practic, cu performanțe superioare în transmiterea secretizată de voce și date. Uh, lucru în resele cu dinății și face rezulte și cu autonomie crescută. Este și o noutate pe care ne o aduce anul acesta, uh, armada română este vorba de vehiculul mere, uh, un brindan de sistem la mine, care protejează împotriva ambuscadelor și cu care operează militarii români în din Afganistan. Uh, de asemenea, mai avem uh, vehicul aleman. Care au contribuit la salvarea vieții uh, multor militar români în Afganistan. Uh, ceea ce vedem în spatele acestor uh, vehicule militare uh, este vorba de uh, modulele care aparțină forțelor aeriene ale armatei. Uh, e vorba de sistemul de rachete sol air cu baza la sol -hop. Și de asemenea, forțele navale sunt reprezentate la uh, Parada de anul acesta uh, Prin uh, două ambarcațiuni de doziat Cu echipaje formată din militari Ai centrului 39 uh, scafandrii În spate se vede uh, blocul de paradă al tehnicii Ministerului Administrațiilor, Administrației și Internelor. Uh, am văzut ceva mai devreme, după cum opținam trei elicoptere, care a la Inspectoratului General de Aviație, pe tipul de tipul uh, 17 Eurocopter, 135 destinat urc și iar 316 de. Uh, blocul de paradă al tehnicii Ministerului Administrației Internelor, care se pregătește să intre curând în piața Arcului de Fium, este compus din noua motocicletă ale Poliției Române. Deci, Poliția Română este cea care Deschide această uh, deschidere a MAI. Avem uh, 9 motociclete cu motoare de 1200 de centimetri foarte puternice, specializate în îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație pe drumurile publice. Uh, de asemenea, Autospecial al Lotus Evora S, un autovehicul performant de mare viteză, dotat cu echipament de supraveghere a traficului rutier, și mai multe autovehicule și uh, autospeciale uh, folosite în uh, misiuni de padulare și de intervenție uh, rapidă. Uh, mcd Marca Logar, tot face cu tine unul de aparate de postulare a distesei, AutoVision denumite și radarele invisibile. Iată acum cele trei elicoptere de care vă vădam, care sunt înseamnă a fost înseamnă a fost înseamnă zona este arcului de fiu și, în aceste clipe, intră în perimetru și de tanșamentele, blocul, blocul de parad al Ministerului Arquiprației și Senelor de care vă spuneam. Uh, stimați ascultători, văd uh, și tribuna uh, oficială încășată de uh, oficialități este vorba de evident de președintele României, uh, de așteptat de premierul Victor Ponta, de reprezentanți membrii ai Guvernului, ai uh, celor două camere ale Parlamentului și, evident, din de formațiuni politice. și președintei României, Emil Constantinescu, Ion Iuliescu, reprezentanței armatei foarte mulți ofiste și, bineînțeles, reprezentanții cultelor, religioase. Biserica noastră este reprezentată la acest eveniment de trasfințitul Strianțul Finan, un patriarhal. patriarcal. Biserica Romano-Catolică este la rândul ei, reprezentată de arhiepiscopul de București, un alt titlul Ioan Robu. Sunt mii și mii de bucureșteni și probabil că nu numai Creștini care participă la acest eveniment sunt mult așteptat pentru, pentru ei, cu atât mai mult cu cât vă spunam că avem o vreme cu destule grade în termometru. Uh, iată, acum continuă această, această depilare a Tehnicii Ministerului Administrației și Internelor. Mai avem uh, și efectivele serviciului independent pentru intervenții și acțiuni speciale, autolaboratoarele uh, criminalistice, mai sunt reprezentate aici, uh, practic uh, tot ceea ce înseamnă uh, principalele categorii din uh, interiorul ministerului uh, administrației și internelor, parada aceasta este încheiată de Autospeciala de transport Efective 8 plus 1 locuri uh, Volkswagen Transporter Combi Folosită la transportul polițiștilor de frontieră. Vedem și Tehnica din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de urgență. Uh, se pregătește să și ea în zona este Arcului de Triunf acum sunt echipajele jandarmeriei române avem spectatorii vor vedea în auto autospecialele pentru grupa operativă și motocicletele de intervenție smur care deservesc zonele aglomerate și greu accesibile cadrate de încateate cu paramedici. De asemenea, în spatele lor se văd ambulanțe, una tip b 2 Citroen Jumper, dotată cu echipamente medicale de ultimă generație și folosită pentru acordarea primului ajutor medical de urgență, și o alta ce permite intervenții specifice cu un grad ridicat de complexitate. Poliția de frontieră este cea care definează acum, pentru desf altfel așa despre eu, cu o formație însătuită din 3 ATV-uri care permit evident accesul în zone destul de uh, complicate altfel uh, accesului rutier. Și după cum vă spuneam, uh, Apare acum și uh, tehnica aparținând inspectoratului pentru situații de lucrurile. Uh, Stimați ascultători, un moment uh, foarte așteptat este acela special pentru cei mici în care în piața Arcului de Triunf vor uh, ajunge militarii detașamentului jandarmii de la detașamentul de cavalerie al jandarmeriei o prezență deja obișnuită la manifestările prilejite de uh, ziua națională este vorba de acei jandarmi care execută misiuni de intervenție pentru restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și pentru mai ordinii publice cu prilejul manifestărilor ce indică prezența unui public uh, numeros de asemenea, Poliția Locală a Municipiului București va fi reprezentată, va fi reprezentată la parada de patru la un detașament format din 24 de călăreți, o unitate de elită care susține Poliția Locală a Municipiului București. Parada va continua cu destinarea trapelelor de epocă și. Apoi se va prezenta onorul de către Garda de urmare a Regimentului 30 Gardă a Elite azurs, și de asemenea de către Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale și Muzica Militară a diviziei 1 Tacita. Acestea sunt principalele momente care mai urmează aici, la Parada Militară, în de, de a României și care uh, vor încheia acest uh, eveniment uh, atât de important și de așteptat pentru mulți români pentru toți românii și care uh, este dedicat uh, de sărbătorii românilor. Atât, pentru moment de aici, de la Arcul de Triunf, Am înțeles că Arcul de Triunf zilele acestea va fi deschis pentru publicul vizitator. Evident, în aceste momente el este, el este ocupat, având în este blocat accesul la Arcul de Triumf având în vedere că se desfășoară parada militară, dar mai târziu, astăzi și mâine, am înțeles că Arcul de Triumf va fi deschis în mod gratuit pentru vizitare publicului. E un lucru rar. Doar câteva zile peste an Arcul de Triunf este deschis deschis pentru public. Da, așa este. Arcul de Triunf nu, este, nu face parte din categoria uh, acestor uh, muzee deschise în mod curent publicului. Uh, există în interiorul său uh, un mic muzeu uh, și sunt în uh, patru categorii de, de exponate, unele care amintesc principalele momente ale încăptuiei uh, Marii Unii, uh, al care simbol, dacă vreți, este acest uh, monument reprezentativ pentru Cureștiin și pentru întreaga națiune română. Uh, da, este un monument care poate fi admirat de public uh, începând cu anul uh, de 2002. Uh, în anumite zile, în anumite zile speciale cum sunt și acestea de care nu care ai, așa încât oricine dorește să vadă atât interiorul monumentului, cât și să admire Bucureștiul de pe platforma de deasupra Arcului de Triunf, o poate face în aceste zile în mod gratuit. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai fost alături în aceste momente și ne-ai relatat parada militară, felul în care s-a desfășurat ea și se desfășoară încă lacul de triumf. Îți mulțumim și așteptăm să revii în studio cu informații de la fața locului. Mulțumim foarte mult! Stimați ascultători, a fost în direct de la Arcul de Triumf Diaconul Cornel Nache Suntem în Viața Cetății O ediție specială astăzi De 1 decembrie, Ziua Națională a României Când se împlinesc 94 de ani De la Marea Unire De la 1 decembrie 1918 Suntem în Viața Cetății Și ne pregătim pentru transmisiunea În direct a slujbei de Tedeum Care va fi săvârșită de la orele 12 de prefericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române La Catedral ala patriarhale. De altfel, peste tot în țară, în bisericile și de parohie, de, în catedralele chiriarhale, dar și în, în mănăstiri, vor fi oficiate slujbe uh, pentru eroii neamului românesc și slujba de tedeum care se face în mod obișnuit pe 1 decembrie de ziua națională a României. Rămâneți în continuare alături de noi. Viața cetății continuă până la ora 12. Ziua Națională a României În această zi sfântă și solemnă, de cea mai mare semnificație pentru viața poporului român, Ziua Unirii Celei Mari, care a devenit zi Națională a României, am adus rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu, pentru binefacele reversate asupra poporului român de-a lungul istoriei sale și mai ales pentru marele dar al unității naționale. Unitatea ca și libertatea sunt daruri de la Dumnezeu care însă trebuie cultivate mai ales cultivate într-o lume marcată de tendința dezbinării, de tendința izolării, de tendința autosuficienței, adesea de tendința Borgolului. Și această unitate pe care noi am primit-o de la cei care au făurit-o, este o unitate obținută prin rugăciune și jerfă, prin luptă, prin multă dăruire de sine. to ascultători, vă spuneam că încă de dimineață au început în București manifestările prilejuite de Ziua Națională a României. Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori a avut loc dimineață de la ora 8 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. Am avut în această dimineață, după ora 8, și o relatare în direct de la fața locului aparținând colegului nostru Iulian Bobârnea. Tot el ne-a dus de acolo, din Parcul Carol, de la ceremonia care a avut loc dimineață, câte va voce înregistrate cu uh, românii prezenți la această manifestare, Lă ascultăm în continuare. Am dragoste de cele ale patriei și de-aia am venit să văd și aici, pe viu, cum s-ar spune Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua națională a României? Este un respect pentru patrie, pentru țară, ziua să sărbătorească atâtea în cursul unui an Trebuie să sărbătorească și pentru patrie Avem da, la Mormântul Soldatii Necunoscut, un simbol național pentru Unirea care a fost și mai ales pentru Unirea care vă să vină Să-ți iubești patria mamă. Reprezintă tot ce avem mai frumos și mai scump. Eu sunt comandor de marine, toată viața am servit sub drapelul acestei patrie, sub drapelul românesc. Și dacă e nevoie, vom servi în continuare până la sfârșit mulți tineri din ziua de astăzi nu cunosc nici trecutul românesc pentru care s-au servit atâția eroi. Nu cunosc istorie și ar trebui să învețe. Nu ar trebui să lipsească din nicio clasă din școli drapelul românesc. Am venit cu elevii mei, am venit să-i aduc la mormântul eroului necunoscut, să învețe istorie, să învețe să, să respecte eroi. Pentru că asta e trăirea noastră. Ce udați românilor astăzi? Să ne-a dat de multă și înțelepciune. Că zice-se că înțelepciunea are culm ce urcă în stele și de veacuri fericirea stă pe culmile acele. Așadar, fericirea în zadar ocată unii dacă nu pot să atingă culmile înțelepciunii. Să-L dea Dumnezeu sănătate vigoare și să aibă puterea să depășească greutățile care sunt create artificial în momentul acesta. Sănătate și... Să fim uh, cu speranță Multă sănătate și la mulțe Pentru români Dumnezeu să le dea sănătate și mai bine Un trai mai bun Și în primul rând să aibă încredere în viitor Unirea din 1918 de la 1 decembrie de la Alba Iulia a încoronat eforturile de unire ale poporului român pentru că în același an, 1918, s-a unit cu patria mamă și Bucovina și Basarabia iar această unire este de fapt o întregire a neamului românesc de aceea, trebuie păstrată cu multă sfințenie. De 1 decembrie, la mulți ani, România. Astăzi, de ziua națională a României, în toate cășturile ortodoxe de cult din țară și străinătate, vor fi oficiate slujbe de un și vor fi pomeniți eroii namului nostru care au înfăptuit Unitatea Națională de la 1918. La Catedrala Patriarhală, slujba va începe peste puțină vreme ea va fi săvârșită de prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, vom transmite în direct această slujbă. De asemenea, slujbe de pomenire vor fi oficiate în capitală la mormântul eroilor militar români din Parcul Tineretului și la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. Vorbesc despre evenimente deja care au avut loc în această dimineață de la ora 8. Până în punct aici, stimați ascultători, ediției speciale de astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României, a emisiunii noastre Viața Pa. Pavel din regia de emisie, de la microfund Iaconul Teodor Gradinaciuc. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți în continuare cu Radio Trinitas pentru transmisiunea în direct de la Catedrala Patriarhală. La mulți ani, români!